і, висмикнувши свою книгу, стукнувши по її табличках-палітурках з скидає оком на друге своє плече, мовляв, у мене петелючки. Святої книги дядько Петруньо, правдоподібно, ніколи не читає, тільки того, що носиться з нею. У його повсякденнім житті вона відіграє ту ж саму роль, що й петельки без погонів. Мостившись на лаві, вклавши святу книгу на коліна, він передрікає. Надходить, да уже наближається Послідня я треть Туманно, але не без погрози Яка третина і чого саме Вважає доцільне з погляду філософського Не пояснювати Його пальці торкаються цупких листків книги На яких рабіють чорні рядки тексту Червоні заголовки Ті його пальці, наче бавляться Він і михцем не загляне в книгу І випалює Основа примудрості – страх Табличні палітурки хлопають, підтверджуючи своїм хлопанням далекорозумність цієї головної тези дядька Петруня. А сам він, позиркнувши на свої плечики, втишеним голосом, який розростається і розростається, починає загрожувати карою не комусь одному. Немало і небагато усьому людству, якщо воно не покається. У чому? Навіщо? Цього він і сам добре не знає. А тому для певності своїх доказів покладається на власні давні сни, на циганку, яка ворожила йому ще малому, і наче забиває слухачеві у голову цвяха. Згадавши ім'я примудрого Соломона, раптом притуливши його, ні сіло не впало. Істинно, занехай усе й вознесися, як цар Соломон! Але не запускає очей до неба, знову на свої плечики. Обійця у дядька Петруня ого. -го. Хата на підвалі, у хлівах ремегає, уковікає, на подвір'ї кахкає і сокоче. Йому вигідно богомольствувати і прикидатися казанською сиротою. І він вдає, що живе в постійному страху, що завжди в чомусь розкаюється. Щоб зачепив щось чуже, щоб гримну на Опецького того вітрогона, коли той і не робить шкоди, Боже, збав, з його губів мов би капли нектар. Пробуй такому чомусь відмовити, не пусти до хати, заглянув віктор і ласкаво, славацю, або здрастуйте. Тому що він і кришок пристарається за на на сусзаводі, йому і що завгодно випишуть з у когорській канторі, скрізь доступиться. Домівшись свого, каже ще якось колись зійдемося. Низько вклоняється, мастить маслом, а в нього й торішнього снігу не випросиш. Діана і не гавкає на дядька Петруня, просто зневажає. А трапилося, він навіть порятував її. Собачка встромила голову в штахетисту хвіртку, не могла вихопитися. І дівчинка була без сили їй допомогти. Нагодився провідник, Марта винесла молотка. «Гарне створіннячко!» – почав ніби казання дядько Петрунь. «Погранична порода!» «Таку породу треба!» – розхвалював собачку, погладив, а вона затрусилася, затремтіла. Відбив Штахетину, так і порткнула від нього. Була мала, могла струмляти голову між Штахетини, а підросла Штахетини за вузьки. «Воук!» – буркнув тоді дядько Петруньо. Поки він, сидячи на лаві, не ховав під гімнастерку своєї книги, Діана лежала калачиком. Свята книга полізла під гімнастерку. Дядько Петруня запитав, чи не знайдеться в бабусі цвяхи латняка. І собачка метнулася до дівчинки, хапала її за платячко. Якщо цей колишній рятівничок сидить і не забирається, то ми ходімо від нього. Бабуся відказувала, що ніяких цвяхів у неї нема. Звідки вони візьмуться? А дядько Петруня ласкаво домагався об цейночок. Пошукає і витягне. Десь таки знайде, бо ж у нього завіса в воротях та ліпається. Бабуся понипала за обценьками, а дівчинка з собачкою вимитнулися з подвір'я. Забралися, наче риба від берега, яка втікає від припонистої закидушки. Недолюблювала Діана і бабу Маню, що ходить копицею, над якою ніби завжди стоїть чорна хмара. Недолюблювала, як хтось приїжджав автомашиною. Панічно дзяволіла, розриваючись, гавкала й гавкала на машину, її годі було вгамувати. А до кого сама бігла, так це до палашки – бігла, не переводячи духу. Чула, вловлювала нюхом ходу, коли ще й не бачила палашки. Котилася до її рук і несамовито раділа, якщо молодиця підхоплювала підносячи вгору чи садовила собі на плече. З бабусею вона була стримана, ходила по її слідах, годинами могла висиджуватися на городі. Повагою і витонченістю Вона ставилася до Миколи Лікаря, який іноді навідувався Зі свого обласного центру Деділлю до своєї матері Бабусиної приятельки Собачка вітала його заливистим гав Відходила вбік і ставала на струнку Та найбільшими Її приятелями Без яких не могла обійтися Без яких нудьгувала Усамітнившись у будіву Була голоштанна дітвора У ті рідкісні хвилини коли розкучмана ватага і криклива галистра з якихось причин залишали її, вона не помічала нікого із старших, нехтувала ними, а знудившись зовсім, мляво вибиралася зі своєї домівки, ставала лапами на паркан. І воліла на вулицю, так і просила, пустіть мене до дітей. Крім Марти, липнула й до Лесі, дівчинки в шапочці з темнєвих кісок. Підстрижена гарним кружечком, Лесина голівка була, мов би, справді з шапочки. З-під косиці на личку чорні очі.